Розділ тридцять другий. «Тільки чи зможу я загнуздати його?» Вона стисла пальці в кулак, невидюще втупившись у пилину дощу. «Чи зумію зробити так, щоб він забув Сью і тут таки посватався до мене?» «Але якщо я Рета мало не змусила освідчитись, то вже Френка й поготів змушу». Вона зміряла його поглядом з підвій. «Звичайно, красень він ніякий», – холодно подумала Скарлетт. І зуби у нього погані, і з рота брудкий запах, і віком такий старий, що міг би і за батька мені бути. Та ще і вразливий, і сором'язкий, і такий зичливий до всіх, що вже гірших рис у чоловіка і бути не може. Але принаймні він порядний, і мені жилося б з ним легше, ніж з ретом. У всякому разі, я б з ним справилась. Та хоч би там як, а жебраки не перебирають. Те, що він був нареченим с'юлін, зовсім не струбувало сумління Скарлет. Після того, як вона махнула рукою на всі моральні засади, подавшись до Атланти на побачення Дорета, відбити сестриного жениха здавалось їй уже такою дрібницею, що нею не варто було і голову сушити. Запалившись новою надією, Скарлет уся напружилась і навіть забула, що ноги в неї промокли і захололи. Примружений погляд її на Френка був такий пильний, Ще той аж знітився, і вона поспішила потупити очі, пригадавши ретові слова. «Такі очі, як у вас, я бачив під час дуелів мого супротивника. Це не розпалює жаги в грудях у чоловіка». «Що з вами, міс Карлет, ви змерзли?» «Змерзла», – відповіла вона безпорадно. «А ви не будете проти...» – почала вона боязко, і не докінчила. «Ви не будете проти, якщо я засуну руку в кишеню вашого плаща, так холодно, а моя муфта наскрізь промокла. Та що ви, що ви, будь ласка, а ви ще і без рукавичок. Ну ж і нитя моя, везу вас так помалою, базікою, дорогою, коли вам холодно і у вас тільки одне на думці, коли б швидше дістатись до тепла. Но, Селлі! А до речі, міс Скарлет, я от розбалакався про самого себе і забув спитати у вас, що поробляли в цій частині міста в таку негоду. Я була в штабі Янкі. Прохопилась скарлет, не встигши й подумати. Його споловілі брови звелися вгору від подиву. «Але ж мій, скарлет, солдати, бо... І навіщо?» «Мати Боже, допоможи мені вибрехатись», – заблагала скарлет подумки. «Ні за що не можна, щоб Френк запідозрив про її побачення з Реттом. Френк мав Ретта за останнього поганця, що до нього пристойні жінці підходити небезпечно. «Я ходила туди, ходила туди в надії...» «Може, хтось з офіцерів купить дещо з мого рукоділля для подарунка своїй дружині? Я ж дуже гарно вишиваю!» Обурений і вражений жахом, Френк аж випростався на сидінні. «Ви ходили до Янки, але ж мій Скарлетт, ви не повинні були цього робити? Навіщо?» «А батько ваш, напевне, і не знає про це. Та і міз Дріботуб, мабуть?» «Ой, я не переживу, якщо ви скажете про це тітанці Дріботуб». Скрикнула, не на жарт тривожена скарлет, і залілася слізьми. Їй далося це зовсім легко, бо ж вона дуже змерзла і почувала себе нещасною, але ефект від її заходу виявився разючий. Френк так розгубився, такий був приголомшений цим, наче вона почала роздягатись у нього на очах. Він кілька разів прицмокнув язиком промурмотів "Ну «нуш і маєш», «нуш і маєш» і замахав на неї руками. Шалена думка вдарила йому в голову, що годилося б пригорнути Скарлет і приголубити, але він ніколи нічого такого не робив з жодною жінкою, тож ледве чи й знав, як за це взятись. Скарлет Огара, завжди така гарненька і весела, плаче, їдучи з ним у бричці. Скарлет Огара, гординя з гординь, пішла до Янки продавати свою вишивку, йому аж серце заболіло від цього переживання. Вона й далі схлипувала, в ряди годи чулися крізь плач окремі слова, з чого він зрештою виснував, що в Тарі далеко не все гаразд. Містер Огара усе так само був не при собі, і харчів у них малувати настільки ротів. Тим то вона приїхала до Атланти заробити трохи грошей для себе і для свого хлопчика. Френк знову подсмокав язиком і раптом виявив, що її голова припала до його плеча. Він і сам не знав, як так сталося. В усякому разі, він до цього був непричетний, але факт залишався фактом. Голова її там лежала, і Скарлет безпорадно схлипувала в нього на грудях, що вельми зблуджувало його і викликало зовсім незвичні емоції. Він погладив її по плечах, спершу й обережно. Тоді, оскільки вона не відхилялася, сміливіше і впевненіше. «Яка ж безпорадна й мила ця жіночка!» І яка мужня, і заразом наївна, коли намагаються заробити грошей своїм вишиванням. Однак мати справу з Янкі – це вже занадто. Я не скажу, містер Дріботуб, але ви повинні пообіцяти мені міст Карлет, що більш ніколи нічого подібного не зробите, Тільки подумати – дочка такого батька, як у вас. Її вологі зелені очі безрадно глянули на нього. Але ж містере Кеннеді, я мушу знайти якийсь вихід. Я мушу подбати про свого маленького хлопчика, адже тепер ніхто про нас не потурбується. Вимушня жіночка, заявив він, але я не дозволю вам такого робити, та ваша родина сорому померла б. Тоді як же мені бути? В очах у неї стояли сльози, коли вона дивилась на нього таким поглядом, наче він знав усе на світі, і саме від його рішення залежило її майбутнє». «Ну, зараз мені важко сказати, але я щось придумаю». «О, я певна, що ви придумаєте, адже у вас такий внахідливий розум – Френку». Вона ніколи раніше не зверталася до нього так інтимно, і почути ім'я м'язи її уст було йому неабияк приємно. Бідолашна, мабуть, у такому стані, що й не помітила, як це вона прохопилася. Його пойнялось співчуття до неї, бажання якось її захистити». Якщо можна буде чимось прислужитися сестрі Сьюлі Ногари, він безперечно на все піде. Френк дістав червону ситцеву хустинку і простяг їй. Вона витерла на її очі і ледь-ледь усміхнулася. «Я така рюмса», – мовила вона вибачливим тоном. «Ви вже даруйте мені». «І зовсім ви не рюмса, ви дуже мужня маленька жіночка, тільки ви взяли на свої плечі за важку ношу». Боюся, правда, що від місць дріботуб вам буде мало допомоги. Я чув, що більшість своєї власності вона втратила, та й у містера Генрі Гамільтона не дуже добрі справи. Шкода, що я не маю домівки і не можу запропонувати вам дах над головою. Але одне запам'ятайте, міс Скарлетт, коли ми з міс Юрін поберемось, для вас завжди знайдеться місце в нашому домі. Для вас і для Вида Гамільтона. Оце нагода! Певно, святі і ангели стежили за нею з небес, коли дають їй таку благословенну можливість. Вона зобразила на обличчі крайнє здивовання і розгубленість. Розтуїла рота, немов маючи намір щось сказати, але тільки плямкнула. «І не кажіть мені, ніби ви не знаєте, що я наступної весни збираюся стати вашим швагром». Зауважив він з нервовим смішком, а тоді, побачивши сльози в неї на очах, стривожено запитав. У чому річ? Місю, сподіваюсь, не хвора? О, ні, ні. Але щось, я бачу, не гаразд. Ви повинні мені сказати? Ні, я не можу, я й не знала. Я думала, вона вам написала. Ох, як це підло? У чому ж річ, міс Скарлет? Ох, Френку, я зовсім не збиралася про це говорити. Я думала, що ви, звичайно, знаєте, що вона написала вам. Про що написала? Він увесь тремтів. І так повестися з порядною людиною. «Та що ж вона зробила?» «То вона не написала вам?» «Ну, та їй, мабуть, соромно було про це написати. Звісно, що соромно. Ох, і судилось же мені мати таку негідну сестру!» Тепер Френк був уже в такому стані, що не міг навіть розпитувати. Він сидів, втупившись у Скарлет, обличчя його посіріло, вішки в руках обвисли. «Вона через місяць виходить заміж за Тоні Фонтейна?» «Ой, мені так прикро, Френку, так прикро, що саме від мене ви про це дізнаєтесь!» Їй просто набридло чекати, і вона боялася лишитися старою дівою. Мамка стояла на ганку, коли Френк допомагав Скарлет зійти з брички. Негритянка явно вже давненько тут чекала, бо шматина в неї на голові промокла, а стара шаль на плечах була в патьоках від дощу. Гнів і лихе перечуття видніли на її зморшковатому чорному обличчі, а нижню губу вона так випнула, як Скарлет ще ніколи не бачила. Мамка хутко зиркнула на супутника Скарлет і, коли розпізнала його, змінилася лицем. На ньому проступили здивованість, втіха і навіть щось подібне до почуття провини. Радо привітавши Френка і заусміхавшись, вона поспішила перевальцем до нього і зробила реверанс, коли він тиснув їй руку. «Страх любо бачити давніх знайомців», – сказала вона. «Як се маєте, місте Френку? Але ж у вас такий гарний пишний вигляд. Коли б знаття, що місць Карлет з вами, я б не журилася, я б уже знала, що нічого з неї не станеться. Як я вернулась додому і побачила, що її нема, задриготілась, мов та курка з відтятою головою. Думаю, це ж вона розгулює по місту, коли скрізь повнили дащих вільних чорнюків». «І чом ви мені не сказали, що збираєтеся в місто, голубонько? Ви ж зовсім застуджені!» Скарлет хитро підморгнула Френкові, і він, хоч який і пригнічений щойно почутою новиною, усміхнувся, розуміючи, що вона покладається на його мовчання і сподівається побачити в ньому співучасника її змови. «Ти, мамко, краще сходи на гору і приготуй мені суху одіж, – сказала Скарлет, – і гарячого чаю». «Боже мій, новеньку сукню всю знівечено!» – пробурчала мамка. «І коли я встигну висушити її та почистить, як вам ввечері йти на весілля?» Вона подалася в дім, а Скарлетт нахилилась до Френка і прошепотіла. «Приїжджайте сьогодні до нас на вечерю, ми тут такі самотні, і тоді разом поїдемо на весілля, будуть нам кортом. Тільки, будь ласка, нічого не кажіть і Туб про… про Сьюлін». «Вона дуже переживатиме, а мені не хочеться, щоб вона знала, яка моя сестра...» «Ні-ні, я не скажу, не скажу!» – похопився Френк, зригаючись на самодумку про таку розмову. «Ви були вельми люб'язні до мене сьогодні, так багато зробили мені доброго!» «Я просто піднеслася духом!» Вона потисла йому руку на прощання і спрямувала на нього весь вогонь своїх очей. «Мамка!» що чекала на Скарлет тут таки під дверима, зміряла її непроникним поглядом і, відхекуючись, рушила слідом за нею сходами на гору. У спальні вона мовчки стягла зі Скарлет мокру одежу, порозвішувала її на стільцях і вклала свою підопічну в постіль. А принісши їй свіжого чаю і загорнуту фланельку гарячу цеглину, вона подивилася згори вниз на Скарлет і промовила найвибачливішим тоном, на який могла спромогтись. І чого ви, ясочко, не сказали, рідній своїй мамці, що у вас на думці? Я б тоді і не вибиралася в таку далеч до Аланти. Я вже надто стара й грузька, щоб отак роз'їжджати. Про що це ти? Глубенько, моя, ви ж мене не ошукаєте, я знаю вас. Я ж побачила лице місце Френка оце зараз, і ваше теж, а з вашого я можу читати, як пастор з Біблії. І я чула, як ви шепотіли йому про місь Юлін. Коли б я знала, що це ви за місце Френком погналися, то сиділа б собі вдома і не рипалась. А то за ким я по-твоєму стала б гнатись?» Тільки сказала Скарлет, скручуючись калачиком під ковдрою і розуміючи, що тепер дарма й пробувати збити мамку з тропу. «Не знаю, дитя моє, а тільки мені не сподобалося вчора ваше личко. І я пам'ятаю, міс дріботу писала місь Мелані, що у цього пройде Батлера гурма грошви». А я коли раз почую, то вже не забуває. Але міс Френк, він джентльмен. Хоч навроду і не вийшов. Скарлет допитливо глянула на мамку, а та відповіла їй незворушним знавецьким поглядом. Ну і що ти збираєшся робити? Вибувкаєш у стюлін? Ні, я поможу вам приподобатись місте Френку. Всім, чим зумію, поможу. Відказала мамка, підтягуючи ковдру під саму шию Скарлетт. Якийсь час Скарлет лежала, спокійно стежачи за тим, як мамка крутиться по кімнаті і відчуваючи полегкість, що не мусить нічого зайвого говорити. Мамці не треба пояснень, і вона ні за що їй не дорікає. Вона все зрозуміла і вирішила мовчати. Виявилося, що вона ще дверазіше дивиться на життя, ніж навіть Скарлет. Цяткуваті мудрі очі старої бачили глибоко і чітко, схоплюючи саму суть справи, як очі дикуна або дитини. І коли щось загрожувало її улюблениці, вона не зважала на голос сумління. Скарлет була її дитям, і якщо воно чогось зажадало, навіть коли це належало комусь іншому, мамка готова була без огляду допомогти своєму дитяті. Щодо якихось там власних житань Сьюлін та Френка Кеннеді, то над цим вона й не задумувалась, хіба що могла в душі усміхнутися з цього приводу. Скарлет опинилась у скруті і силкувалась з неї якось виборсатись, до того ж вона була найлюбіша дочка Елен. Отож, мамка, не вагаючись, стала на її бік. Скарлет відчувала цю мовчазну підтримку. І що більше гаряча цеглина зігрівала її ноги, то дужче розгорялася в ній надія, яка була зажевріла під час незатишної поїздки бричкою. Від цієї надії серце її ожило і кров швидше запульсувала в жилах, Сила поверталась до неї, а заразом і таке нестримне піднесення, що їй аж закортіло засміятись на весь голос. «Ми ще поборемось!» – подумала вона збуджено. «Дай но мені дзеркальце, мамко!» – сказала Скарлет. «Не розкривайтеся надміру, звалила зваліла мамка, подаючи їй ручне дзеркальце, а товсті губи її розпливлися в усмішці. Скарлет придивилась до свого відображення. «І бліда ж я, наче мрець!» Зауважила вона А волосся розкошлене, як хвіст у коня Виглядаєте ви не аж так добре А дощ сильний йде? Та ж чуєте, що лє Але все одно Доведеться тобі сходити до міста Дістати мені дещо Ні, в такий дощ я ні за що не піду Підеш, а як ні, я сама піду Та чого вам так припекло, як на квалт? На сьогодні ви, здається, ж досто наробилися Мені треба Промовила Скарлет, пильно дивлячись на себе в дзеркало. «Флакончик одеколону!» «Ти вимнеш мені голову і поприскаєш одеколоном. І ще купиш баночку железна сіння Айви, щоб волосся гладенько лежало». «І зовсім я не митиму вам волосся в таку погоду. І не дозволю кропитись одеколоном, наче ви якась підтіпанка. Поки я жива, цього не буде». «А я зроблю, як хочу. Візьми мігаманець, дістань звідти золоту монету 5 доларів». «І рушай до міста. І ще, як ти вже, мамко, будеш у місті, купи мені там слоє рум'ян». «Чого?» – з підозрою перепитала мамка. Скарлет незворушно витримала мамчин погляд, хоч сама зовсім не була певна, що її наказ виконають. З мамкою ніколи не відомо, до якої міри можна неї попихати. «Що то таке тебе не обходить? Просто спитай, що тобі дадуть». Не збираюся я купувати, коли не знаю, що воно. «Та це фарба, ж ти така допитлива. Обличчя підрум'янювати. І не стій так, роздимаючись, мов жаба. Йди вже!» «Фарба?» – вигукнула мамка. «Обличчя підрум'янювати?» «Ну, не думайте, що ви така доросла, щоб я не могла вам луж З Зроду я такого встиду не знала. Ви таки і правду зглузду з'їхали. Та міс Елен у могилі перевернеться, як таке почує» розмальовувати собі обличчя, мов якась... Ти дуже добре знаєш, що бабуся Рубіяр підмальовувала собі обличчя і... аж мем і носила тільки одну нижню спідницю, і змочувала її водою, а болив водотіла, і було видка, які в неї ноги. Але це не доказ, що і вам треба так робити. То були соромітні часи, коли стара пані була молода, а тепер часи змінилися. Так і правда, і... на Бога! Скрикнула Скарлет, втрачаючи самовладання і скидаючи з себе ковдру. «Збирайся, доді дотари!» «Я поїду до тари, коли сама схочу. Я тепер вільна!» Розпалилася і мамка. «І я лишуся тут!» «Лягайте назад в ліжко. «Чи ви хочете запалені легень схопити?» «Покладіть на корсет на місце!» «Покладіть, голубонько!» «Нікуди вам, місь Скарлет, не можна такої погоди!» «Боже мій! Та ви чисто, як ваш тато!» «Лягайте назад в ліжко. А фарби я, однак, не купуватиму. Я ж помру від сорому, як люди дізнаються, що це для мого дитяти, мій скарлет, а ви така люба й мила, що вам ця фарба ні до чого, голубонько моя, та ж ніхто й не вживає такого, тільки пропащі жінки. Але ж воно їм стає в пригоді, хіба ні? О, господи, лишень, послухайте її, ясочко, та не кажіть таких лихих слів. «Покладіть на ці мокрі панчохи, Любонько! Не можу я допустить, аби ви самі купували оту гидоту. Міс Еллен не простила б мені! Лягайте в ліжко! Хай уже я піду! Може, надибу яку крамничку, де нас не знають!» Того вечора в місіс Елсінг, коли вже відбулося вінчання Фенні, а старий Леві з іншими музиками заходився настроювати інструменти до танців, Скарлет радісно розглянулася круг себе. «Це ж так збуджувало!» знов опинитись на справжній вечірці. І приємно було, що її дуже тепло зустріли. Коли вона ввійшла в дім по підруч з Френком, усі кинулись до неї з вітальними вигуками, почали цілувати, тиснути руку, запевняти, як їм страшенно її бракувало, і вмовляти, щоб вона вже не верталась до Тари. Молодики з галантності нібито забули, як вона свого часу розбивала їм серця, а дівчата – як вона запопатливо перехоплювала їхніх кавалерів. Навіть достойні матрони, як-от добродяки Мерій, Везервайтінг, Мід та інші, що так холодно ставились до неї при кінці війни, пустили в забуття її легкодумну поведінку та свій осуд і пам'ятали тепер тільки те, що вона вкупі з усіма ними потерпіла у спільні їхній поразці і що вона небогаті Тунькі туп та вдова Чарлі. Вони цілувалися з нею, зі слізьми на очах згадували їй більше цю матір, і доскіпливо розпитували, як поживають батько та сестри. Всі цікавились, як там Мелані і Ешлі, та чому вони теж не приїхали до Атланти. Незважаючи на приємність від такої зустрічі, Скарлетт, хоч вона й намагалася це приховати, було трохи не по собі від стану її оксамитової сукні. Адже сукня й досі була ще волога до колін і в плямах унизу – Попри чайдушні зусилля мамки і куховарки, які й до гарячого чайника її прикладали, і щіткою чистили, і енергійно помахували нею перед вогнем. Скарлет боялася, щоб хтось не помітив, в якому жалюгідному вигляді сукня, і не здогадався, що це єдине в неї пристойне вбрання. Правда, трохи її заспокоювало те, що більшість присутніх жінок була одягнена далеко гірше. Сукні їхні були добряче поношені тільки й того, що старанно полагоджені та випрасовані. Тоді як вона мала сукню цілою нову, ото от лише що мокру, і взагалі це було єдине нове на вечорі, коли не рахувати весільної сукні Фенні з білого атласу. Пригадавши, що казала тітонька Туб про фінансову скруту Елсінгів, Скайл здивувалася, як вони спромоглися на цей атлас, на всі ці почастунки й оздоби та ще й на музикантів. Це ж чималих грошей треба було. Мабуть, позичили або всім кланом елсингів скинулись, щоб влаштувати Фенні бучне весілля. Подібні весільні пишноти у теперішні сутужні часи здавалися Скарлет не меншим марнотратством, ніж на гробки молодим Тарлтоном. І вона відчувала таку саму роздратованість і нехіть, як і тоді, коли стояла над могилами Брента та його братів. Минулися дні, коли можна було беззоглядно тринькати гроші. І чого ці люди так затято силкуються жити на колишній манір, не бачачи, що тих часів уже не вернути з минулого? Але зрештою Скарлет відмахнулася від цих нав'язливих думок. То не її гроші, і вона не псуватиме собі вечора нервуванням через чиюсь там дурість. Виявилося, що молодого вона знає досить добре. Це був Томі Велберн зі Спарти. Його вона доглядала 1863 року в шпиталі, де він лежав поранений у плече. Високий красунь, шести футів на зріст, він перед тим облишив медичній студії, щоб податися в кавалерію. Тепер він був схожий на скочурбленого дідка, так зігнула його рана в стегно. Ходити йому було важко, і ноги він переставляв карячкувато, що, на думку тітоньки Туб, справляло вульгарне враження. Але він не зовсім на це не зважав в усякому разі. По ньому нічого не було видно і тримався цілком незалежно. На свій медичний коледж Томі вже остаточно махнув рукою і став будівельним підприємцем. Найнявши бригаду ірландців, заходився споруджувати готель. Скарлет дивувалася, як він такий каліка справляється з цією обтяжливою роботою, але розпитувати не стала, тільки осміхнулася подумки. Мовляв, біда до всього приневолить. Поки столи стільці відсовували до стін, щоб звільнити місце для танців, Скарлет стояла і перемовлялася з Томі, Гю Елсінгом та мапуватим коротоном Рене Пікаром. Гю не змінився, відколи Скарлет востаннє бачила його в 62-му році. Він був усе так само худий і збудливий, з такою самою кучмою ясно-каштанового волосся, що спадало на чоло, і такими самими тонкими руками, нездатними, як здавалося, ні до якої роботи. А ось Рене той таки змінився від часу свого вояцького одруження з Мейбл Мерівезер. У чорних його очах і досі поблискував гальський гумор, і вдача лишалася по криольському але, попри всю цю сміхотливість, щось тверде з'явилось у виразі його обличчя, чого не було в перші дні війни, а від тієї аж демонстративної чепуристості, що вирізняла його, коли він ходив у барвистій формі з уава, і сліден лишилося. Щички як троянди, очі, як смарагди!» – промовив він, цілуючи руку Скарлет і віддаючи на її косметиці. «Така сама врода, як і той перший день, коли я вас побачив. Пам'ятаєте той доброчинний базар? Ніколи я не забував, як викинули обручку в мій козуб. Ото був мужній жест. Але я не думав, що ви так довго будете без нової обручки». Очі Рене вгідливо зблиснули, і він штурхнув ліктем гів під ребро. «А я ніколи не думала, що ви, не пікар, будете розвозити фургоном пироги!» – ущепнула його Скарлет. Закид у такому принизливому способі заробітку, однак, ані трохи не осоромив Криола. Навпаки, це його навіть тішило, і він зареготав на весь рот, ляснувши г'ю по спині. «Ваше зверху!» – вигукнув він. «Це все моя теща, мадам Марівезер. Вона мене запрягла до першої в моєму житті роботи. Мене!» Рене Пікара, що мав лише породистих коней вирощувати та на скрипці цигикати. А тепер я розвожу фургоном пироги. І це мені подобається. Мадам Теща, вона до чого хочеш, може запрягти. Їй треба було генералом бути. О, тоді б ми і війну виграли. Еге ж, Томі. Оце так, подумала Скарлет. Він залюбки розвозить фургоном пироги. Тоді як його родина мала маєток у добрих 10 миль завдовжки від Міссіпі і ще великий особняк у Новому Орлеані. Якби наші тещі були з нами на війні, ми б за тиждень побили янки, утон Рене заявив Томмі, переводячи погляд на худеньку і струнку особу, яка щойно стала його тещою. Та й протрималися ми так довго лише тому, що за плечима в нас було жіноцтво, яке нізащо не хотіло здаватись. «І воно ніколи не здасться», – докинув Гю з гордовитою, хоч трохи й кривою усмішкою. «Ось тут нема жодної дами, яка б визнала поразку. Дарма, що ми, чоловіки, повелися зовсім інакше під Апоматоксом». Жіноцтву це всидалось куди тяжче, ніж нам. Адже ми в бою спізнали, що таке поразка. «А жінки в ненависті», – докинув Томі. «Правда, Скарлет? Жінки переживають набагато більше, ніж ми ту долю, яка судилася чоловікам». Г'ю он думав стати суддею, Рене – грати на скрипці перед коронованими персонами в Європі. Він пригнувся, ухиляючись від кулака Рене. А я збирався бути лікарем тоді, як тепер. «Дайте нам лише час», – вигукнув Рене. «Я зроблюся королем пирогів на весь південь, а мій добрий Г'ю стане королем скіпок, а ти, мій Томі, заведеш собі рабів-ірландців замість негрів. Ото нас стануть кумедні зміни. Але як ви поживаєте, міс Скарлетт?» «І міс Меллі, доїте корів і збирайте бавовну?» «Це чого б то?» – холодно, – відказала Скарлет. «Неспроможне зрозуміти таке легковажне ставлення Рене до життєвих знегод. У нас негри це роблять». «Міс Меллі, я чув, назвала свого малюка Боригар. Перекажіть їй, що я, Рене, схвалюю її вибір. Краще цього імені, хіба що ім'я Ісуса». І хоча на устах у нього була усмішка, очі його, коли він згадав прізвище героя сміливця Луїзіани, гордо зблиснули. «А чим гірше таке ім'я, як Роберт Едвард Лі?» – зауважив Томмі. «Бувалець, бо молодець, я нічого до нього не маю, але мій перший син зватиметься Боблі Велберн». Рене засміявся і знизав плечима. «Я ось розкажу вам один жарт, хоч це щира правда». І ви самі переконаєтесь, якої креоли думки про нашого хороброго Боригара і про вашого генерала Лі. В поїзді біля Нового Орлеану їде один з Вірджинії, що служив під генералом Лі і перестріває креола з війська Боригара. І той вірджинець давай розводитись про генерала Лі. Як генерал ось це зробив, ось те сказав, і говорить так говорить, а креол... Він чоловік увічливий, зморщив чоло, наче пригадує, а тоді усміхається і каже «Генерал Лі! А, Ві! Я вже знаю, Лі!» Це той самий, про кого генерал Боригар доброї думки. Скарлет із чемності засміялася, хоча з усієї цієї історії тільки одне зрозуміла, що креоли – такі самі чваньки, як і частонці та саванці. Щодо неї самої, то вона завжди вважала – що сина Ешлі треба було назвати просто батьковим ім'ям. Музики, настроївши врешті свої інструменти, вжарили старого Дена Такера, і Томмі обернувся до Скарлетт. «Ви не хочете потанцювати, Скарлетт?» «Я вам, звичайно, не партнер, але ось Ю, Черене...» «Ні, дякую. Я ще в жлобі по матері», – поспішила відмовитись Скарлетт. «Я трохи посиджу». Вона пошукала очима Френка Кеннеді, що розмовляв з місіс Елсінг, і кивнула йому, що підійшов. «Я сяду он там в алькові, і якщо ви принесете чогось холодненького, ми зможемо погомоніти», сказала вона Френкові, коли троє юнаків відійшли. Поки він кинувся виконувати доручення, маючи повернутися з келихом вина і тоненькою як папір з кипкою кексу, Скарлет примостилася в алькові у кінці вітальні, дбайливо поправивши складки на сукні, щоб не так впадали в око більші плями. Захоплено дивлячись на всіх цих людей і слухаючись у звуки музики, приймаючись цією святковою атмосферою, вона відчула, що принизлива ранкова пригода з Ретом відступила кудись на задвір'я пам'яті. Про Ретову поведінку і свій власний сором буде час подумати завтра. Тоді вона зможе знову віддатись гніву. Тоді ж і поміркує над тим, чи справила вона бажане враження на зранену і збентежену душу Френка? Але не сьогодні. Сьогодні в ній по самі пучики пальців нуртувало життя, всю її переповнювала надія, очі іскрилися. Скарлет дивилася з Алькова на простору залу і на пари в танці і пригадувала, яким пригарним видалось їй це приміщення, коли вона вперше приїхала до Атланти під час війни. Тоді натерта підлога вилискувала як скло. Люстра вгорі сотнями крихітних призмочок перехоплювала і відбивала сяйво десятків свічок, розбризкуючи навколо пурпурові, діамантові і сапфірові зблиски. Зі старовинних портретів на стінах споглядали присутні поштиві і шляхетні предки, милостиво даруючи всім свою гостинність. Було тоді у вітальні кілька канап з дерева, м'яких і затишних, і найбільше з них – Стояла на чільному місці саме в цьому алькові. Скарлет полюбляла сидіти тут на таких вечірках. Звідси було видно всю залу і розміщену за нею їдальню, де стояв овальний стіл з червоного дерева на 20 персон, а по під стінами скромно дожидалися гостей 20 стільців на вигинистих ніжках. І де стояли ще масивний сервант і буфет, заставлені важким сріблом, семісвічними канделябрами, келихами, пляшечками на олію та оцет, каравками і блискучими чарками. Так часто сиділа Скарлет на цій канабі в перші роки війни, завжди у товаристві котрогось вродливого офіцера і прислухалась до звуків скрипки і контрабаса, акордеона і банджо, і до спокусливого човгання ніхтанцівників по навощенні до обліску підлозі. Тепер люстра не світилася. Вона висіла перехняблено, більшості скелець не стало, немов'янки заповзялися порозбивати їх, шпурляючи в люстру чи бітьми. Кімнату освітлювали газова лампа та кілька свічок, а головним чином – вогонь, що готів у широкому каміні. В миготливому його світлі було видно, як безнадійно пошрамовано та подзьобано по стару підлогу. Прямокутники на вибляклих шпалерах показували, де висіли колись портрети, а глибокі тріщини в тиньку нагадували про той день облоги, коли на будинок упав снаряд, зруйнувавши дах і частину другого поверху. Важезний стіл з червоного дерева, на якому лежало різне печиво та стояли каравки, як і колись, красувався серед спорожнілої їдальні, хоч і був подряпаний, а на поламаних ніжках його видніли сліди незграбного ремонту серванта, срібла, тонконогих стільців не стало. Зникли також тьмаво-золоті дамаскові порт'єри на високих двостулкових вікнах у глибині зали. Лишилися тільки рештки старих мережевих фіранок, чисто випраних, але не раз видно лагоджених. На місці канапи з вигнутою спинкою, яку так любила Скарлет, стояла зовсім не така зручна тверда лавка. Скарлет намагалась сидіти на ній якомога і щиро шкодувала – що через мокру сукню не може танцювати. А потанцювати так ще кортіло. Зате в цьому відлюдному закутку їй легше буде, ніж кружляючи в танці, забити квинці під Френка. Вона уважливо прислухатиметься до його балаканини і підохочуватиме до сміливіших вчинків. Але ж музика просто поривала до танцю, Скарлет притупувала ніжкою влад з широкою ступнею леві, що перебирав струни милозвучного банджо і оголошував фігури кадрилі. Ноги танцюристів ширкали, ковзали і притупували по підлозі. Пари сходились і розходились, робили оберти і зводили руки дугою. «Старий Дентакер геть сп'янів! Кружляйте партнерок! Вогонь звалився і крик щинив! Легень, коледі!» Після нудних і виснажливих місяців у Тарі так приємно було знов почути музику і шурхітніх у танці, побачити в благенькому світлі свічок знайомі усміхнені обличчя друзів, що повторюють давні жарти, примовки, дотипи, кпини, що заграють, як колись загравали. То було так, наче померше, ти воскресаєш до життя. Немов би вернулася та давня весела пора, що була п'ять років тому. Якби заплющити очі, і не бачити зношених, перешитих суконь і залатаних черевиків та лагоджених черевичків, якби в пам'яті у тебе не поставали образи юнаків, які може ніколи не танцювати, то могло б видатися, що й справді нічого не змінилося. Але оскільки очі в неї були розплющені, і вона дивилася на літніх чоловіків, що юрмилися в їдальні біля каравки з вином. На матрон, що перемовлялися по підстінами, прикриваючи рота долонями, бо не мали звичних віял, на молодих людей, які погойдувались і підстрибували в танці, їй нараз до моторошності разюче стало ясно, що все змінилося таки, і то невідворотно, а перед нею не постаті знайомих людей, а привиди. На вигляд вони були ніби все ті самі, але в них зайшла зміна». В чому ж вона полягала? Чи тільки в тому, що вони стали на п'ять років старші? Ні, тут крилося щось глибше, ніж просто перебіг часу. Щось таке, що вони втратили в собі, що втратив їхній світ. П'ять років тому вони жили, оповиті відчуттям безпеки всього навколишнього, і їм навіть на думку не спадало, що могло б інакше бути. В цьому захистку вони й розквітали. А тепер цей захисток зник, і разом з ним – Зникли колишні зачарування, колишні захват і зваба, що чекала їх на кожному кроці. Зникла колишня пишнота їхнього способу життя. Скарлет знала, що вона сама теж змінилася, але не так, як вони. І це її бентежило. Вона сиділа і переглядалась до них, і відчувала себе чужою поміж ними. Настільки чужою і самотньою, неначе вона з'явилася з іншого світу. Розмовляла мовою, якої вони не розуміють і сама не розуміла їхньої мови. Потім їй пригадалося, що подібне відчуття у неї було при спілкуванні з Ешлі, з ним і з людьми такого самого крою, а вони ж становили більшість її оточення. Вона відчувала себе, наче поза обводом того, що спроможна була зрозуміти. З обличчя вони майже не змінилися, і манери їхні були такі самі, але, як їй здавалось, тільки це в них і лишилося від давніх її друзів. Не зазнала ущербу їхня гідність. Час був невлади над їхньою галантністю. Усе це вони зберегли, і такими вже і вікси звікують. Та крім того, вони і необутню гіркоту нестимуть аж до самої могили. Таку гіркоту для якої і слів нема. Це були лагідні, запальні й потомлені люди, які зазнали поразки, але не хотіли цього визнати. Люди, яких життя збивало з ніг, а вони вперто стояли і не падали. Вони були розбиті й безсилі, їх зробили мешканцями завойованих провінцій. Вони дивились на свою землю, таку дорогу їм, бачили, як їй плюндрує ворог, як пройди і зневажають закони, як учорашні раби стають погрозою для них, як чоловіків позбавляють виборчого права, а й жінкам завдають образ. І не зрікалися пам'яті про своїх близьких. Все в їхньому колишньому світі змінилося – окрім колишнього стилю життя. Збереглися колишні звичаї. Вони й мусили зберегтися, бо поза цим у них нічого й не лишалося. Тож вони й трималися міцно того, на чому найкраще знались, і що найдужче любили в давні дні дозвільних манер, вишуканої чемності, легкої невимушеності у спілкуванні, а найпаче – турботливості чоловіків щодо жінок. Вірні традиціям, в яких вони виховувалися, чоловіки були запобігливі і ніжні з жінками і спромоглися майже цілковито відсторонити від них усе вульгарне й неподобне для жіночих очей. Як на скарлет, це була неймовірна дурість, бо за останні п'ять років мало що лишилося в житті, чого не спізнали б жінки, навіть найвідгородженіші від світу. Вони ж доглядали поранених, закривали очі вмирущим, перетерпіли злигодні війни, пожеж та плюндрувань, знали, що таке страх і втеча і голод. Та хоч би що бачили їхні очі, хоч би яка тяжка праця спала на них і ще спала в майбутньому, вони залишалися вишуканими і шляхетними, як монархи на вигнанні, сповнені гіркоти, гордовиті, зовні байдужні, зичливі одне до одного, тверді, мов діамант, і яскраві та крихкі, мов кришталики розбитої люстри в них над головою. Колишні часи минулися назавжди, але ці люди і далі житимуть так, наче їхній світ ще не минув. Чарівні й забарні, твердо впевнені, що нема чого вихоплюватись один перед одного, як ті янки, аби загребти зайвий гріш, прокипіли навіки до давніх своїх звичок. Скарлет знала, що і вона дуже змінилася. Інакше вона не могла б робити те все, що зробила після Атланти. Інакше не зважилася б здійснювати свій вічайдушний замір щодо Френка. Але рішучість її різнилася від їхньої рішучості. Хоча їй важко було б сказати в усякому разі зараз – у чому полягала ця відмінність? Може в тому, що вона ладна піти на будь-що, тоді як ці люди набагато що не пішли б навіть під загрозою смерті. А може в тому, що вони вже втратили всяку надію, але ще з усмішкою споглядали життя і манівно схиляли перед ним голову, коли б воно пропливало повз них. А вона, Скарлет, на це не згодна була. Вона не могла зігнорувати життя. Вона мусила жити. А життя виявилося таким жорстоким, таким ворожим, що наївно було сподіватися, що посміхненість допомогла здолати життєві знегоди. Ані зичливості, ані мужності, ані непохитних гортощів. Нічого цього Скарлет не бачила у своїх друзях. Вона бачила тільки нерозумну затятість, з якої вони сприймали факти життя, усміхаючись до них, але відмовляючись глянути правді у вічі. Коли вона дивилася на танцівників, розпащілих від кадрилі, то запитувала себе, чи гнітять їх, як от її, думки про загиблих закоханих, про скалічних чоловіків, про голодних дітей, про втрачену землю, про те, що під своїм дахом вони мусять давати притулок чужим людям. Звісно, бо їм знайомі ці думки. Обставини їхнього життя вона знала майже так само добре, як і свого власного – вони втратили те саме, що й вона втратила, зазнали тієї самої скрути, що й вона, стикалися з тими самими проблемами, що й вона, тільки реагували вони на них по-інакшому. Обличчя, які вона бачила в залі, то були не обличчя, а маски, добротно припасовані маски, які ніколи не скидаються. Але якщо вони так само гостро, як вона, потерпають від жорстокої дійсності, в чому не було сумніву, то як їм вдається триматися з цією позірною веселістю і безтурботністю? І навіщо їм взагалі ховатися під личиною? Вона не могла цього збагнути, і мимоволі це її дратувало. Їй ніколи не бути такою, як вони. Не зможе вона дивитися, як її світ зазнає краху, і вдавати, ніби це її не обходить. Вона не мов лисиця, що мчить щодуху, аж серце мало не лусне, аби встигнути сховатися в норі, поки не наздогнали гончаки». І раптом у ній збурилась ненависть до них усіх, що вони такі відмінні від неї. Що вони терплять свою недолю так стійко, як вона ніколи не зможе та і нікого не схоче. Вона ненавиділа їх, цих усміхнених, легкодумних наївняків, цих пихатих дурнів, які пишалися тим, що вже втратили, ба навіть тим, що це вони втратили. Ці жінки тримались як дами і були таки ними, хоч і мусили день у день, тяжко працювати, і не знали, як їм спромогтися на нову сукню дами. А ось вона вже не відчувала себе дамою, дарма що була боксамитові сукні і мала напахчене волосся, дарма що пишалась своїм походженням і багатством, яке колись їй належало. Червона земля тари. В якій їй довелося порпатись власними руками, здерла з неї поволоку панськості, і вона розуміла, що відчує себе знов дамою хіба тоді, коли стіл її вигнатиметься від стрібла та кришталю, коли паруватимуть на ньому найдобірніші наїдки, коли у неї стайнях стоятимуть власні коні та карети, коли бавовну в тарі збиратимуть чорні руки, а не білі. Отож і є, подумала вона зі злістю і глибоко зітхнула. Якраз у цьому і відмінність. Вони, хоч зубожілі, досі відчувають себе дамами, а я – ні. Цим дурепом не втямки, що не можна бути дамою, коли ти без цента за душею. Проте навіть у цю мить прозріння вона невиразно усвідомлювала, що нехай їхня постава і безглузда, але, мабуть, так і треба триматися. Елен теж була б такої думки. І це не покоїло Скарлетт. Вона розуміла, що мусила б відчувати те саме, що вони відчувають. Однак не могла. Вона розуміла, що мусила б у це щиро повірити. Вроджена дама нею і залишиться, навіть опинившись у злиднях, та присилувати себе до цієї віри тепер не могла. Усе життя вона чула кпинене адресу Янки, які вважають себе аристократами, хоча все їхнє аристократство ґрунтується на багатстві, а не на походженні. Але зараз вона подумала – Незважаючи на всю іретичність цієї думки, що саме в цьому Янкі мають слушність, навіть коли в усіх інших моментах з ними і не можна погодитись. Без грошей не будеш, дамою. Скарлет знала, що Елен Лебонь знепритомніла б, якби почула такі слова з дотчених уст. Елен, навіть опинившись у безпросвітних злиднях, не зазнала б від цього сорому, так і справді. А от Скарлет соромилася, соромилася, що дійшла до вбога й нестатків, що мусить принизливо перебиватися з дня на день і гибіти на тій роботі, яку мали б робити негри. Вона роздратовано стенула плечима. Може, слушність і на їхньому боці, але все-таки ці пихаті дурні не дивляться вперед, як вона, що напружує кожен нерв, ставить на карту навіть свою честь і добре ім'я, аби повернути собі втрачене. Для багатьох із них гонитва за грішми була просто принизлива. Проте часи настали тяжкі і нещадні і доводилося тяжко і нещадно боротись, коли хто хотів досягти перемоги. Скарлет знала, що від участі в такій боротьбі, де йшлося про гроші, чимало кого з цих людей стримували родинні традиції. Їм усім здавалося, що отак прямо заробляти гроші, чи бодай навіть говорити про це – страшенна вульгарність. Звичайно, траплялися і винятки. Місіс Миріви зі своєю пекарною Черене, що розвозить пироги фургоном, і Гіл Елсінг, що заходився рубати і продавати дрова, або Томмі, що взявся за будівельне підприємництво, і Френк, в якого стало духу заснувати крамницю. Але більшість їх. Плантатори оброблятимуть кілька мізерних акрів і животітимуть у злиднях. Правники та лікарі вернуться до своїх професій і чекатимуть на клієнтів, які, можливо, ніколи й не з'являться. А решта – ті, які жили собі в дозвілі на відсотки з капіталу. Що з ними станеться? Але вона не збирається все життя злидарювати і не сидітиме, склавши руки в терплячому дожиданні чуда. Вона кинеться в плин життя і вирве у долі все, що зможе. Батько її починав убогим іммігрантом – а розжився на розлогі полятари. Якщо він цього домігся, то і його дочка не таке здатна. Вона не тих, що все принесли в жертву благородній справі, яка зазнала поразки. А тепер ще й пишаються програшем, мовляв, така справа варта була найбільшої посвяти. Їхня мужність спирається на минулому, а її мужність – на майбутньому. Сьогодні її майбутнє – це Френк Кеннеді. У нього, принаймні, є крамниця і готівка, а якщо їй вдасться одружити його на собі і прибрати до рук ті гроші, тару на рік буде врятовано, а далі Френкові доведеться купити тартак. Вона сама бачила, як швидко відбудовується місто, і для кожного, хто візьметься торгувати лісом тепер, коли майже нема конкуренції, тартак – це золота жила. Десь із закамарків пам'яті вирнула думка, яку висловив Ред ще в перші роки війни про гроші, нажиті на блокаді. Тоді ці слова пройшли непомітно повз її свідомість, але тепер вона зрозуміла, яке глибоке то було спостереження, і навіть здивувалася, чому тоді не збагнула глибини цієї думки? Через молодість? Чи можна тямущість? На крах у цивілізації можна загребти не менше грошей, ніж на її розбудові. Це ж він передбачив крах нашої цивілізації, подумала вона, і мав рацію, «Скільки ж тут можливостей загребти гроші для кожного, хто не боїться працювати або ж красти?» Вона побачила, як до неї підходить Френк з келихом ожинового вина в одній руці і блюдечком зі скипкою кексу в другій, і зобразили на обличчі усмішку. Їй і на думку не спала запитати себе, чи ж варта Тара того, щоб заради неї одружуватись з Френком. Вона знала, що варта, і не збиралася більше вертатись до цього питання. Скарлет побивала вино і усміхалась до Френка, певне того, що рум'яни цю неї на щоках ніж у будь-кого станцівниць. Вона підібрала спідниці, даючи Френкові місце біля себе, і стала обмахуватись хустинкою, щоб до нього долинав запах одеколону. Скарлет пишалася своїм одеколоном, бо ж ані одна інша жінка в залі не була напахчена, і Френк це завважив. Раз осмілівши, він навіть прошепотів їй, що вона рожева і запахуща, як троянда. Та якби ж він не такий сором'язливий. Він здавався схожим на полохливого старого зайця. Якби йому додати галантності і забави, як у Тартонів, чи буде грубуватої нецеремонності курета Батлера. Але якби все це було йому властиве, то, мабуть, він уловив би розпач за її тремкими віями. А так, він занадто мало знався на жінках. Щоб за тут щось нечисте. І їй до цього пощастило, хоча йому це не додало поваги в її очах.